tan kokunatte Fins Tot i que el nostre dany ha estat de gravetat, el fet és l'èxit d'un jove que es va arriscar al seu primer combat contra un objectiu no identificat, sense cap mena d'experiència operativa. La gesta d'en Xingir i Kari es mereix la màxima aprovació. Tanmateix, per la secció estratègica ha estat un combat difícil, que ens ha plantejat uns altres problemes i ha posat en relleu diverses reflexions. La meva germaneta està fent el segon curs de primària. Es va fer mal durant el rebombori de l'altre dia. No va ser pas l'enemic, sinó el nostre propi bàndol, el causant de la seva ferida per l'aldarull que feia. No penso perdonar aquesta bestiesa. Vull mostrar el dolor de ma germana i la meva ràbia als adults que van construir aquell coi de robot. Com que sempre havien fet simulacres d'evacuació a l'escola, a mi tot allò no em va semblar gaire real. Els nois de la classe anaven esbarats com si anéssim a una excursió i nosaltres tampoc ens sentíem espantades. L'Ikari no diu res, però crec que l'Ayanami va protegir la unitat número 1 jugant-se la vida contra el canó de partícules accelerades de l'objectiu. Sí, n'estic segur. Hi ha una raó per això. És la l'Ayanami. Tinc la impressió que ella sent la seva pròpia existència com una cosa tènua. Crec que ella té una cosa que no és ben bé pessimisme. La veig tan madura que no sembla que tingui 14 anys com nosaltres. Veig aquest incident una mica fora de l'escenari. Sí, però el resultat tampoc ha sobrepassat la nostra previsió. És possible recuperar-se. En aquest combat, les forces navals de l'ONU van perdre una tercera part de tota la flota. Ho dius perquè els vaixells perduts eren del teu país. En realitat no va tenir tanta importància. Exactament. Van tornar a tenir sort que s'acabés només amb aquests danys. Això no m'agrada, és massa aviat. Exactament. Que un àngel hagi penetrat a l'interior de la central NERF, surt de tota previsió. A més a més, li van permetre envair el togma central. Si s'hi hagués produït algun altre contacte, tot el pla se n'hauria anat a l'aigua. L'informe expedit al comitè va ser fals. No hi ha hagut cap invasió dels àngels. Icari, està dient que no hi va haver cap invasió de l'onzer àngel, oi que sí? Sí, senyor. Vagi en compte amb el que diu, Ikari. Un testimoni fals en aquest lloc significa la mort. Si ho volen vostès, podran escorcollar l'arxiu dels maguis. No hi ha registrat cap incident com aquest. No em facis riure. Sabem que és especialista en encobriments, cari. El programa va en marxa segons les descripcions de l'informe del mar mort. Au, oh, deixeu córrer. Ja no l'acusarem més per la responsabilitat d'aquest cas. Per recordi, cari, que vostè no té cap necessitat de crear un nou guió. Ho comprenc, senyor. Tot anirà tal com indica el guió del Cili. Cili, la trona de l'esperit. Muntanyes. Muntanyes pesades. Coses que canvien amb molt de temps. El cel. El cel blau. Coses invisibles. Coses visibles. El sol. Coses úniques. L'aigua. Coses agradables. El comandant Icari. Flors. Ple de coses semblants. També ple de coses inútils. El cel. El cel vermell, molt vermell. El color vermell. No m'agrada el color vermell. L'aigua que flueix. La sang un lo de sang, els que no sangnen. Homes creats a partir de la terra vermella. Homes creats d'un home i una dona. Ciutats, coses creades per homes. L'Eva, creada per homes. Què som les persones? Som coses creades per Déu. Els homes van ser creats per homes? El que jo tinc és la vida i la ment. El recipient de la ment. La càpsula d'entrada és la trona de l'esperit. Qui és aquest? Aquesta sóc jo? Qui sóc jo? Què sóc jo? Què sóc jo? Què sóc jo? Què sóc jo? Sóc jo mateixa. Aquest objecte sóc jo. La figura que em dóna forma. Sóc jo visible. Però no em sembla que sigui jo. És estrany. Em sento com si el meu cos es fongués. Ni tan sols em veig... La meva figura està desapareixent. Em sento una altra persona que no sóc jo. Que hi ha algú aquí davant meu? Shinji! Conec aquesta persona, la comandant Katsuragi, la doctora Litsuko. Són companys de classe, la pilota de la unitat número 2. El comandant Ikari. Qui ets tu? Qui ets tu? Qui ets tu? Què, Ara ja has pujat a la unitat número 1? Un? Què t'ha semblat? Que fa olor de xingir. La proporció sincrònica marca quasi el mateix que amb la unitat 0. No entenc per què les propietats personals del zero i l'ús són gairebé idèntiques. És per això que és possible la sincronització. L'error marca 003 per accés i per defecte. Els harmònics van amb normalitat. No es detecta cap incompatibilitat entre la lei i la unitat número 1. Bé, aquí s'acaba la prova. Lei, ja pots plegar. Sí. El centre de dades de l'unitat 2 complet. Els harmònics marquen un nivell regular. La pilot sense problemes. Home, naturalment. Com van les dades personals de la unitat 0? La renovació ja està acabada. Les estem verificant en aquest moment. Com està l'examinant? Se li veu una mica de tensió, però això no afecta l'esquema nerviós. És normal, perquè puja la unitat 0 per primera vegada. És una altra Eva. És un poc a solta. Hauria d'anar més relaxat a la prova, home. Així en Shinji no podria anar més tranquil. Ell és així. Ja ho sé, per això és un poc a solta. <laughs> Suposo que no hauré de participar a la prova de compatibilitat d'ells dos, ja. No tens cap intenció de pujar a una altra unitat que no sigui la 2, ai? Doncs no. Tens tota la raó. És cert que no hi ha compatibilitat a l'EVA, unitat 2. Comença l'entrada. Injectem LCL elèctric. Comença la connexió a la primera fase. Com et va a la càpsula de la unitat 0, 6G? Doncs... em sento estrany. Et sents incòmode, potser? No, no és això. Vull dir, fa olor de l'aïllanami. Apa, ah, l'olor, diu. És un par partit. Dades rebudes, ho confirmem. Qualificació verda. Connexió de la font elèctrica completa. Les restriccions sense problemes. Entesos. Ara la prova de compatibilitat entre els dos s'acosta a la segona fase. La unitat zero entra al segon contacte. Què tal? No marca tanta proporció sincrònica com amb la unitat 1. Tots els harmònics en posició normal. En tot cas, el valor numèric és bo. Si més no, ara podrem dur a terme aquell projecte. El sistema de parany, vols dir? Ets una experta, Litsuko, però a mi no m'acaba de... Entenc que no et convenci, Maia, però pensa que en aquesta mena de prova sempre cal prendre precaucions. Escolta, com a superior meva que ets, tens tot el meu respecte, però no hi estic d'acord del tot. És dur ser tan escrupolosa com jo per viure entre la gent, però tard o d'hora, el dia que et sentis bruta, ho entendràs. Comença el tercer contacte. Autopsicografia estable. Què, Shinji? És bona la llet de la mama? O encara ets a dins de la panxa? Silenci, que No faci sorolls, que fan nosa. D'acord, d'acord. Vaja, quina poca gràcia. Tothom mima en Shinji, sempre. Comença la connexió nerviosa a Déu, El nivell dels harmònics més 20. Oh, què carai és? Ostres, m'està entrant alguna cosa... directament al cap. Oh, és l'Ayanami? L'Ei la Ayanami? Sí, és la Leia Ayanami. És la impressió d'ella. Ayanami? Que no ho és. Què et passa? Hi ha una irregularitat a la pulsació nerviosa del pilot. Hi ha contaminació psicològica. No pot ser que passi això en aquesta profunditat de connexió. No és per la connexió. És una corrosió des de l'Eva. La unitat 0 ha perdut el control. Desconnecteu la font elèctrica. LeEva canviar la font elèctrica per l'auxiliar. Continua activant-se. Com està en Xinji? Circuits tallats visualització impossible. És que la unitat 0 rebutja en Xi, no podem. No funciona l’autoafusió. Ha tornat a passar, com aquella vegada. Està intentant posseir el Xiji? Lei, hey, tira enrere! 10 hey. segons per la detenció de la unitat 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! La unitat zero ha aturat l'operació. Rescateu el pilot, de pressa! No m'ho puc creure. La unitat zero ha intentat matar la lei. Aquest incident té res a veure amb aquell cas de la lei i la unitat zero, que es va tornar violenta? De moment encara no No ho puc saber. El que hem de fer ara és tornar les dades personals de la llei a la unitat 0 i imposar-li una altra prova sincrònica ben aviat. Sí, et demano que ho resolguis immediatament des de la secció estratègica abans que surtin problemes pel treball. Ja ho sé, comandant Gatsuragi. La que volia atacar la unitat 0 sóc jo. N'estic segura. Ah... Oh. Comencem. Quant és? 325 menys 324. Correcte! Magnífico! Oh, no. Un altre de... cop aquest sostre. En Singí ja ha tornat en si. No li ha quedat cap seqüela de la contaminació. Ell diu que no se'n recorda de res. D'acord. Ara connectem amb l'illa de Nanxo. Aquí, els veïns d'un barri tenen prop... Ni la Misato ni en Rogi m'expliquen res. En Xunji no en té ni idea. Quina mena de noia deu ser la primera? Així dius que ens està pressionant el Comitè de la Complementarietat Humana perquè s'ha assabentat de la invasió imprevista d'un àngel? Fet i fet són una colla d'inebtes. L'única feina que tenen és criticar. Els que tallem el bacallà sempre som nosaltres. Ells no poden fer res en absolut. Però tampoc cal que els facis posar nerviosos. Si ara s'hi fica el cili, tot es complicarà. Haurem d'evitar això. No t'amoïnis, que tot va en marxa segons el nostre guió. Llavors, què me'n dius de l'accident de la Unitat 0? Allò no hi era en el meu guió. Cap problema. L'última prova sincrònica de la Lei i la Unitat 0 ha estat un èxit. La Lei t'importa massa tu, Icari. Com va el projecte, Adam? Perfectament. Hi ha menys del 2% de retard. Doncs què passa amb la llança de Longinus? Tal com havíem planejat. L'operació està a les mans de la lei. 婚活していく中 1人 焦りを感じるみさと果たしてかじとの再会は彼女に与えられたラストチャンスなのか次回嘘と沈黙